I sosiologitimen i dag synes vi vi må se filmen Bare Bea, som handler om Bea som har hatt vennene til oss. Dette er filmen sagt som flest, og stå til sine egne forventninger eh, i tillegg til familiens, venner, venners og skolens, og ikke det offentlige rom, og hvordan disse forventningene skaper atverd. Sammenlignet også eh, i dag i 50-tallet, at en slik film ville vært på den tiden eh, og stå urealistisk. På den tiden var sex mer tabu, og nå utviklingen kan ha med prevensjon å gjøre. Og det å komme på markedet førte det til en frikobling. Så snakket vi om sosialisering og utdanning, og sammenlignet eh, med førtiden, at de gamle levde livet som du skulle leve. Eh, mens, i også, eh, mens i dag går også sosialiseringen andre veien. For eksempel lærer foreldre teknologi av barna sine. Og de unge i dag sosialiseres mer og mer utenfor familien, eh, flere funksjoner er altså flyttet ut av familien. Og vi snakket om definisjonen av familie, eh, der antropologien sier at familie består av foreldrebarn, og foreldre står for produksjon og sosialisering. Og så repeterte repeter vi varianter av ekteskapet, polygami, polyandri, eh, polygymi, monogami og slutt hur man inte skapar ojämlikhet i telefoniska familjer. Eh, då på den tiden var gitterkontroller, men sedan kommer det mer om den tidig tillträffning. På det snackade vi om utbildningsskillnader. Eh, där kapital, eh kapital som är tillit och tillgång till sociala nätverk och eller resurser eh som er for eh, kan ha något se si på varampanel på skolan. Eh, och så var välfärdssystemen har gjort det möjligt för fler nu enn før uh, å få god utdanning.